Zgârcitul și găină Mielene alte pilde să caut printre multe, Ca să-l învăț pe acela ce știe să asculte, Că vrând să strângă totul, zgârcitul pierde tot, Să păvostesc isprava unui calic netot. Citisem într-o carte de prin copilărie, Că pe un om de țară și fără meserie, Căzuse orb norocul, ca în lume nicăieri, de năpădeau prostește belșugul și averea. Găina lui din curte, cât atât avea găina, făcu cu un ou de aur, batovină, și altul tot de aur, de cel adevărat, că omul aiurise, uimit și frământat. Avea numai să aștepte la cuib să se adune din paie bogăția, iscată prin minune. Să umple lăzi cu aur și încetul cu încetul să-i crească nesfârșită, sporindu-i berechetul. Dar, atâțat că toate nu merg destul de iute și socotind pe zile ce ouă sunt pierdute, își zise, de a tăia o găina asta dragă, găsești din ea cum comoara ei întreagă. El și făcut ce zise, dar i-au rămas în brațe mânjiții fulgi de sânge și în mână niște mațe. Tot zăbovin la treabă, dar sprintin în zăbavă, pe semne lăcomiei și trândavă.